Вже й того сумно було в хаті, що зостались без масі, тільки вдвізі, мати з дочкою, та ще й разом після весільного гомону, після її цокотні. А то ще й остались після відданиці, як після татарви, то й плакати буде. Одначе ж не плакали, а обидві взялись попрятувати тощо, і мовчки зробили такий копіт, наче по хаті сто гусей літало. Довгенько їм наче, чогось бракувало. Чи обідати сядуть, чи вечеряти, все наче когось нема. І мати не раз загиналась, замість теклі Масю звала. І зітхне, о, каже, десь моя доня-голубка мене згадує. Як-то їй на своїм пануванні, що все погорджала попівським станом. І почне молитись. Дай Боже, щоб була багата, як земля, здорова, як вода, велична, як хліб святий. І Орися її згадувала. Ця думала. Чи так же їй, як мені? Тільки й тій сходило, а цій не миналось. Чи зітхне вона, чи сльоза покотиться, ти моха й вчепиться. Чого зітхаєш? Чого розрюмсалась? Ти молиш Бога, щоб мене спрягло, як з лука. Та почне відговорюватись то слово по слово, та й до товчеників доходить. Замовчить не бога, то він ти мовчиш, погорджаєш, говорити вже не хочеш, і товче. До того дотовкся, що вже не орися жила, а тінь її ходила, що на лаву та руки зложи, то від мерця не розпізнаєш. Доки він буде знущатись над тією безчасною, доки збиткуватись, гула громада та тільки в оренді, або де на самоті, щоб до попай чутка не дійшла, бо попотупкаєшся коло його на случай якої оказії, та й кишеню потрясеш». До живого нікому не доходило, чужа болячка не болить, чужа потилиця не свербить, тільки бідній матері допекло. «Доню моя, безталаннице», – говорила вона, – «гірка твоя доля нещасна, тільки й добра щось попадя. Та що з того, що одна в селі, коли добра ні на пагність нігодь, супокою ні на часиночку? І залється гіркими сльозами». «Втопила я тебе, доню, загубила твій вік молодий». «Притимосі ж не сміла, а так де без його, чи між солодчанами, чи в себе прилюдно, ще й на стороні, не таїла свого гріха, а її лиха». «Чого ви його боїтесь, – кажу було Антосіо? хіба він що? Що архірей йому, дядько? Ова, проте він задрипанець, проте він головоріз ще й п'яниця». Добре тобі спинатися, зветься мати, а мене попоб'є і пропало. А ну хай попробує, то турнуть з прихода аж заторохтить. Та бо не слава синку. Та що з того, що не слава, якби й не вертався? Та в мене є знайомі в консисторії, що так очі замилю, то й зі свічкою його не знайти. Та що можуть консисторські блохи без архірея? Є чутка, що його візьмуть від нас». Коли Бог милосердний, може б трохи присмирів, хоч би й без біди, бо що ж, всі будуть нас винуватити, та ніхто не скаже, було за що, то й ускаржились. А він все-таки поб'є і очернить до того. А нехай попробує, то я не я, коли по волосинці не вискубуємо ту рижу бороду. Тото -то ж обскуб'єсь, як вигнав мене з обійстя. Тоді було що іншого, а тепер я богослов. «Дурно слов ти, а не богослов», – підхопила Текля, – «хіба він подивився на твоє богословство? І він же якийсь, кончивший? От зачепи, той тобі дістанеться, що й додому не донесеш, а й по дорозі не розгубиш». Нехай тільки зачепить, коли б хоч приторкнувся, не дурно в апостольських правилах поставлено «біяй вірного і неверного, да і звіржеться». І поб'є таки, не то приторкнеться і не ізвіржеться. Хіба ти не знаєш попів, що б'є, аж розкривавить, і йому ніхто ні слова, ні півслова. Не такий тепер світ, щоб за правду стояти. Тепер неправда з панами в світлиці і усюди, а правди із зазором не видати, як торішнього снігу. Тільки сорома наберешся, додала мати, бо ти гірш другої баби». Колупнуло Антося за серце. Як таки я богослов і гірше баби? Отже, докажу, що не гірше. І з цього часу явно став проти Тимохи. Чи вдома, чи в гостях, чи прилюдно, чи на самоті, простий ріже. Тимоха подався при тих. Мати і взяла собі в голову, що Антося – важнюща персона, коли й Тимоха проти його нічичирк. І думає, що Антосям можна залякати Тимоху, як плачущу дитину дідом чи чим другим. От раз в перепалці й різонула Тимосі. «Ви бушуєте, поки нема мого Антося, а хайно приїде, то дасть він вам гарту». «Хто-хто?» – з гнівом закричав Тимоха. «Твій Антося? Ха-ха-ха!» Засмієтеся ви на кутні. Ха-ха-ха, такий дурак. Хто дурак, Антосо? Та ви й у стілки його не варт, З цілим своїм родом поганцю їден ходиш. Який я поганець, який, який, говори, стара відьмо, З гуком присікавсь Тимоха. Отакий-таки поганець та й годі, Маркитан, велипон смердячий. Бить буду, почав Тимоха. Ось на тобі, дала попаддя дулю, а ти моха по руці, та матірі поднісі, каже. Моя мати у гробі, а я тобі на лобі. Батьке своєму, твоєму в бороду, щоб не здох з голоду. Зажму тобі ету пасть собачю. Ось на тобі іще дала стара дулю другу. Ти моха і знов по руці. Стара ще дулю. Тимоха по руці, і знов так, стара дулі тиче та руки хапає, мов у лапки граються. А Тимоха руками махає, би попасти по руці. Та не мігши, бо стара справна була, ляснув по щоці, аж луна пішла, і маска бідну обмила. Тут би подивитись та полюбуватись. Обіруч уп'ялась те, що в бороду, Кров л'ється, аж по землі стигне. Всі груди обом окровавила. А зять розведе руки, що сила стає, і що сили має, так і гріє стусанами під ребра. Гвальд почала стара, аж дринчить голос. «Убити хоче! гвальд, «Та годі вам, чого ви щепились?» – вмішалась Орися. Теклі давно в хаті не було. Умкнула, як тільки завважила, що до сварки дійде». Це діялось в гостях у старої, то ти, мохай, гукнув на жінку. «Проч, дамой! Як ти смієш мою дитину з моєї хати виганяти?» Плачучи і мішаючи з гвалтом, закричала Люборацька. «І тебе виганю! Не смієш! Гвалт!» І сміяться не стану. І все з тусанами. «Вот тобі, вот тобі «Гвалт!» – кричить стара. «Ти думаєш, що як архерей тобі дядько, то ти і вбивати можеш? Убий, убий! В Сибіряку запруть. Там вже не один з твоїх родичів золото копає, то й тебе туди попровадять. Почувши ще й це, Тимоха рясу з себе, щоб не заважала, та толі вже й як махнув під бік, то старай зуби з Лиш кевкнуло. Кинулась орися матір відривати, а Тимоха чим запопаде, тим і верне. І горщиками, і мішками, і ногами товче, і кулаками гатить. Підняла крик корися, рятуйте, хто в Бога вірує, убив маму ще й мене хоче. Вже давно стояла поп вікнами пів села хлоп'ят, там одна друга молодиця, мабуть, подивитись, чиї попи так б'ються, як і всі грішні. Стоять, ахкають, охкують, приказують. Ох, лишко, так і мій як ударить, то сама чую. Що чуточку гірше, то й душа вискочить. Та де там друга каже, цей бач як, а твій не б'є під серце, а мій, що який уже, та й то, не б'є проти серця, а мій то не заважа, а я від свого й дитиною не закриюся. Тільки без крові обходимось, каже ще якась. Спокійнесенько роздебендювали молодички і роздебендювали б, якби хлопці не підняли гвалту. Тоді молодиці вростіч, і на їх місце прийшли чоловіки пані маток рятувати. Вже здавна громада гула на Тимоху, а тепер і кури закричали. Що за приклад для наших дітей кажуть, коли сам пан отець таке витворяє? Що він розходився? Цього і слихом не слихати, а прийшлось видом видати. І пан був лихої волі на його, і всі попи околичні хропіли сопли, Паноці, через те найгірше, що він лаяв обливанцями та погорджав ними. Всім бажалось викишкати його, і тільки приключки чекали. Доки ж був його дядько на архерействі, то брались і руками не здвигали. Що ж кажуть архерей йому, дядько, то ще нам біда буде. Проти вітру попілом не кидати. Та збулось Антосьове слово, архерея взяли, «На другого то притих би, як на дворі перед тучою, а Тимосій байдуже, кому-кому, а жінці найбільше припадало, і громаді нелегко було, бо держ живого і з умерлого, всім було не по душі з Тимохою знатись. Той постановили, щоб куди б не йшло, а його збути, як от і приключка знайшлась». В Солодьках не було великого дзвона на дзвінниці, був там якийсь, та громада хотіла більшого, голоснішого, і почали складку. Йшла вона ще за отця Гервасія, років скільки. Хто що міг, давали, і зібралось більш п'ятисот карбованців, поки Тимоха здумав розпорядитись по-своєму. Не й дів ті гроші, а купив дзвін. Та вже й тим скривдив громаду, що зробив своїм богом. А тут ще й дзвін вдався, як череп'яний, бо на якийсь десяток карбованчиків таки захрясло в панотця. От зібралась громада перед школою раду радити й Тимоху попросили. "Що, я, врйоти ви, нехрещенные", закричав він. "Хіба ми що, щоб нам брехню завдавати? Та цього й пан дідич не зробить". «Брещіть, лучче ви!» – вихопився один розумний чоловік і всій громаді голова. «Бо ви один душею на все поділля, а може й далі. Нас же ось перед вами, вибраних громадою, більш тридцять чоловіка. Нам ніхто не сміє бренькати». Не думавши, Тимоха підскочив до його, та як затопить у вухо. «О, сучий же ти син! Зарізака! Бач його!» – каже битий. «І хіп!» Та й закинув йому рясу на голову. Громада добре знала Дениса, так би того звали. То тільки Тимоха дав йому по щоці, як їй розбіглись, щоб свідка не було. А як дійшло до діла, то б помічники знайшлись. Тимоха тріпався та куди йому грішному, насіли, як годиться, почеськи. Голова кажуть, свячена, то її накрити. І накрили, та й вчистили з п'ятдесят, не було чим-то мотузом. Поки Тимоха розмотався, поки що, то кило його ні духу живого. Глянув, ошельмований круг себе, не маючи на ким злість зігнати, трах-трах побив вікна у школі. На це і свідки знайшлися, сам пан Дідич над'їхав. А що Віксьонзе, каже, уже за сколицека обобралісь? І, не чекаючи одвіту, додав Та струменту в ніємієтє, що крев так юшить. Не озвав Стимоха, лиш очима лупнув та й скочив через тину свій город, там, через другий, у подвір'я, і дома насів жінку, чому не йшла боронити. На тім не покошилось, що вибили тимоху. Ще попросили дяка, щоб настрочив суплітку до архирея, і один з громади диктував, а всі слухали, і все «Так, – так-так і так, або – це не так, і цьому правда. Все прописали, що Тимоха б'ється з громадою і дома, і те, що б'є, поганий приклад дає, і жінку товче, аж убити хоче, бо й кричить – уб'ю, а сам на Сибір піду, і п'янствоє, і в школі вікна побив. «Йому добре бити, а громаді – сірата. За що нам кошта нести?» І складались на дзвін, а він купив заводило, бо захотів кишеню собі полатати. І те помістили в прошенні, що він на срам Дому Божому зветься Петропавловський, як і церква по сусідству. То щоб взяли його нелюдяного і відіслали туди, звідки він і прибув, то тут він зовсім таки не годиться і звичаїв не знає, та й не шанує, і мови не розуміє, і другеє прочі. Жінку ж просили оставити тут, де-небудь, за проскурницю, хоч таки в солодьках. Після цього прошення, щоб на місце Тимохи прислали попа, хоч сякого такого, хоч такого, що йому і під носом не світає. Або хай би прислали поповича, коли хочуть тільки вже людяного, не щоб женився на попівні на теклі сироті і сів на попування в солодьках. Отаке-то от прошення написали і послали вибірних з громади в кам'янець, до самого архерея. Може, йому гостинця треба купити, гуску або що, от як справникові або становому, що й картоплю неси, або міток рядовини, тільки з голими руками не підходь, так, щоб було кому купити, бо само ж прошення не піде по місті за гостинцем на підмаслок. Взяли й гроші з громади по три шаги з душі, про всякий случай, і посланців вирядили у дорогу. А Тимоха гуляє. На порозі кожен плечі підняв, нахмурився, і йде виступці, наче його ступінь по червінцю, тільки чути, як чобітьми цокотять. З самого залу йшла купка музикантів і розмовляли. А що, каже один, чи не гульнути б нам на радощах? «Чому би ні?» – каже другий. «А ти, Люборацький, як кажеш?» – питає третій. «Я за гуртом озвався Антосю». «То вернімось же в клас та скиньмось по силах». І вернулись всіх більш чотирнадцять чоловіка. Прийшли в сінці, і той карбованця, той пів, той менше, та й зібралась жменя, і припоручили Антосюві купити, чого треба. «Ти, кажуть, знаєшся на тім?» «Де ж зійтися?» – питає Антосю. «Переглянулись, і один каже, варто б на польські фільварки, там безпечніше». «Та який чорт тепер захоче по станціях ходити, і самі налегаються, що ну? От ходім до мене, в Палестину, в мене хазяїн простий собі його мостць, що й післатись можна, і хата простора, а правда, Люборацький?» «Правда, дружако, правда», – узвався Антосю і додав, «коли б тільки всі пристали на це». «Хто не пристане, то так і буде, а правда», – заговорив один з гурту. «На тім стали, щоб у Палестині зійтись увечері. Ждуть хлопців вечора, а тим часом почало хмаритись. За горою чути грім гогоче, а тут лише земля движить, дзищать вікна. Незабаром і дощ ушкварив такий, що ну». Реве вода горами, шумить долинами, піниться по камінню і сонечко саме до спочину доходить. От існують один за одним музики та все в одну хату, що стоїть ген ген від польської брами. Здовж Палестини вулиця йде, тут і в посуху багнюка, що й вилазу нема, а як дощ спаде, то й не кажи пройти. І тепер вся вулиця одним лицем блищить. То семінаристи не вулицею йшли, а сотались поза дімками. Хто понад смотричем, хто попід скали, а хто по скалах лізе. Куди кому зручніше. Та вже й посходились, вже й по чарці випили, що було готового, і заграли, а Антося все нема. Та вже й не буде, каже один. Люборацький щоб не був там, де грають, та це буде восьме чудо в світі, та ще ж і наша складчина в його. «Ге, тим-то він і не буде. Що ж, подумає, і другим часом зійдемось, коли-небудь по-сухому? Чи такий же він? Бозна, що вигадуєш, аж сором слухати. Хіба по собі вгадуєш?» Цить но хтось перебив». тих Гомін прислухаються. Чути Катеринка грає, і багацько дитячих голосів кричать «Пан Люборацький! Пан Люборацький!» Що це таке? Ходім подивимось. І рушили гуртом, аж у двері не потовпляться. Дивляться, іде Катеринчик, самою серединою вулицею, мало не попоєсь в багнюці, і приграє марш Наполеонів. За ним через всю вулицю навпоперек ідуть хлопчики з свічками, і по боках вулиці, тож діти, дві лави плещуть в долоні, і все кричать «Пан Люборацький! Пан Люборацький!» А пан Люборацький йде собі на дрожці, розлігся і думає Що якби це Галя знала? Чи похвалила б? Ті сміються, аж за боки беруться А він доїхав аж під поріг «Знесіть мене!» гукнув Кинулись і знесли його на руках аж до хати І вино знесли, і горіхи, і все, чого накупив він на закуску Взяли плату і розійшлися, а Антосьо каже тоді один тому час, що батько в плахті, другий раз у богословію не попромують. Перевелись тепер такі штуки в семінаріях, перевелись люборацькі, та не перевелись другі. Душа потребує простору, жада волі, рветься та не знаючи куди, різні штуки витворяє. Згляньте на семінариста. «Заплісніле, змарніле, залякане, обличчя йому пісне, мертвинне й життя не життя, а наче повинність, і сам не знає, чого світом нудить. Душі поспитати б, та не скаже, бо непривична правду виказувати, а все вихилясом та викрутасом, щоб поминути капкани».